بسم اللہ الرحمن الرحیم یا <تصفيق> ایوہا لذین آمنوا ایلا غربتن تی سبیل اللہ لدی آیات سر مناسبت کے سرینہ قتل شی پا خطا سراد جیحاد پا مقابان دیس و واقعات شیو اجتیاتی و تیسر آئیو قتل شیو نداغی مسئلہ ذکر گئی آمق اندکت خطا مطالق مسئلہ ذکر شنو دعاو کی یاوشان مسئلہ بیانی اگا واقعہ دا سشیو والاول واقعہ ہو رہے دا مطلب بانے و تفسیر خازین لی کے لئے دا عبداللہ ابن عباس زب پہاوالا باننی چے دا فدق یو سڑے ہوں یو اسلامی راولو مسلمان شہر مینداز دا فدق والا اور اسلام نو راولو دا دا قوم کی صرف دا اسلام راولو دای کوم تپاته ولګی دا چې پیغمبر اسلام عليه السلام یې روان کړې دیو هغه لپاره روان دي نو دې ټول او دا سړي اولاد چې هر کله دا ولشکره نږدې شونه د ځاسې کارو پا دی ارکی شاسنہ کا مسلمانان نی بلسو گیزه مسلمانی و حکیده شیده بلسو گی نو اوئیه رئیو نو خپلی بیزه غرد سر رئیو تراب تک لودے پا خپلی غرد تو ختم آر کلان چی اگر ایران ازدیشو او دد تکبرون و او ردل اللہ اکبر اللہ اکبری نو دے پویش او چدا دا پیامبر اللہ السلام مل ندم اللہ اکبروی او دو غر نراکس شو او لا علاہ محمد الرسول الله او اسلام و علیکم او دو پیامبر علی صلات و سلامی او ابن زید اگر پیدا گمانو کو اجتحادی خطا دو شو چیر ادا خود دو یرن اینا کلم ہوئی او دخپل بیزو دو بچکول دو پره ہوئی نوستورو اصراو تورو, تورو الروب غلاؤ ملی کوئی وفات شو باعلم حال چکل نوی علی صلی اللہ علیہ وسلم تو شو نوی علیہ السلام تا صحابہ خبر ورک شو اکیا خدا سے شو نوی علیہ السلام پریشان شو او دمکن نوی علیہ السلام تا خبر نوی علیہ السلام تا خبر شو تدی نوړه نبی اسلام ان دیو بمې نبی اسلام ما دا و فرمای چې تاسو انځر د دې لپاره قتل کې فرصت چې کم شو بزی و غیره د مال لپاره او نبی اسلام دا آیت ولستو دا چې کوم اوس دا آیت نبی اسلام ته نازل نو چې دا آیت ولستو او سمسع چې د چا نه قتل شي وغو لیا رسول الله اېدا الله رسول الله لپاره بخنه وغو نبی السلام او ته پر ماله كيف انت بلا اله الا الله لا اله الا سر بسکه قیامت کیرا پس اا کلمه لا اله الا الله او تا کته دې سر بسکه او نبی رسنده د ګو پیري لې كيف انت بلا اله الا الله کيف انت بلا اله الا الله صبح کدا لا اله الله سر قیامت کرا شي والا اله الا الله و تعالی و سره ابن زيد ته پرماج نبی رسول الله دا خبره بار بار کول تر دي ما دا ارمان کو چې کاش دا د دې نه مخک مسلمان شې نه وي او ننځ مسلمان شې دا ګنا د ما دومره درمل خوا چې بس ننځ مسلمان شې دا ګنا زمانہ په حالت د اسلام کې اوښی نه دا ارمان ميو حتا ودد انی لم اکن اسلنتو الا یوم اوین بیا باران نمیر اسلامولا بخنا وقتا اوات عزیز او غلام آزاد دا ذکر کمیل مینو بیگا دا مسئلة در شو چه اللہ پر چه تاسو داسی و مسلمان کتل که چه اغسط تاسو دشمن پا کام که ده پت مسلمان شوه نو دا غد بیت خونشتاو پا تحریر و یا علماء آزادون دیو دیت نشته ځکه چې حجرت په کارو مدینه پکارو راتلل <سؤال> په کارو په هغه حالات کې د اسلام تک ملک غدار او د اسلام علامه بګان نه شو چې کوم به مسلمان شنه اسلامي سٹیټ ته مدینه جوړاته لغ دی په نووي رسول الله مو ته غلام آزاد نه او بعضي روایت تو کدار ارضی چې نبی صلی الله تعالی و علیکم تو په مې چې تا ته هغه زله نشمو چې کتل دی چې هغه د یری یری دا کنه دو مسلمانانه د وجې ویل مطلب د نوو اسلام دا چې ګورځ ظاهر توری اسلام ظاهر توری ظاهري تر هغه کلمه وو نه بس بهر حل مسلمان او تا را نو په کار چې تابع کتل کړي نو نوو اسلام هم د تک الفاظ وی افلا شرک کړه عن قلبِهِ حَتَّى تَعْلَمَا قَالَا خَوْفًا عَمْلَا نو بازو روایاتو کہ در قصر راضی بازو روایاتو کہ دار راضی بن سلیم یو قصر او صحابہ اونا اوہ قتل او بازو روایاتو کہ راضی چه اسامہ ابن زید قتل او او ما ابن قصر یو تفسیر درا قطر پاگئی چه راضی دار مقداد ابن اسود مقداد سیدن دار سلی قتل بارحال یا عسامة سبنا قتل شئو یا ده مقداد سبنا قتل شئو یا مرداسو یا ده بن سلیم یا سڑو حبار حال ده او ده ده پس منظر که ده آیت نازل شئو نو آیت که ده خبر را را چه یا ایوها اللوین آمنو اے ایماندارو اذا دورقم پی سبیل اللہ هر کلچی تاسو سپر کرو اطلاع را را بلانا دا اللہ کی دا اللہ دا تلمیدو خجتولو دا با دا اللہ دا دین دا ترکید دا پار سپر کوئی نفتبینو غور کوئی ولا تقولو لمن القا علیکم السلام او تاسو مو اے اغا انسان تا القا علیکم السلام چی اغا تاسو تا پیش کی السلام سلام دا پیش کی السلام عليكم ای حیاکم اللہ نو مسلم نو تاسو هغه تمه تا وای چې لستمو امینه مسلمان نه دا تا د خپل بچکولو لپاره دیوي د خپل مال د بچکولو لپاره دیرو دیوي تاسو نو یو هغه تم وای چې هغه کلمه وې او تاسو ته سلام معنی او داند چې هغه انکیاد او ثابتاری په کلمې ده لا الله الا الله سره وکړه او الله الا الله وې نبی او تاسو دا خبره مکه چې لستمو امینه مسلمان نه او سر دیوې او هغه سر چي سي غنيمت الله پرمه کبه تهو د حیات تاسو تل کوي مال د ژوند دنیه ظاهر پرکت نه وي نو فهند الله هی معن کثیر الله سره ډیر نعمتونه دی الله د تاسو مستنیک غنیمتونه ورکړي داسه validType دا اینده دا پران هغه بیا متوي نو مثلا نه کړه ظاهر طبقات له خدا یاد ساتھ ہیں قداب بل دن والی مسئلن قادیانے جو قادیانے کشل پیر الہ الہ اللہ ہوئی محمد رسول اللہ ہوئی پیغمبر کا محمد ہوئی احمد غلام احمد قادیانے لیکن ان کے برشن کلمہ ہوئی اگر کلمہ سرابہ دا خبر اکیچے زب پا قادیانی باندے آراب پیغمبر منن کم چی مدینہ کی دپن دے اور چکم پا قادیان کی دپن زب آرانت وان اغابہ کلمہ ہوئی نارایاد غرقل دینونه منصور مران لیدنه ننبرات بکای چې هغه دین منسوخ ته وضاحت بکای او زمای ایمان په دې دین باندې هغه دین منسوخ دا دین مننم دا اسلام مننم نو بهر حال کې یو داسې ګمراټ پر والو وینم هغه سنبا صرف په دغنيشي کبل لکه د کاري نمونه مثال مې ورکړو ابا سره دا نور ظاهر ته بکټای شي زګا مسلط آداد چی کم کز ظاهر کلیمہ ہوئی ناگا باندبنگو میرے اسلام احکام جاری کیوئی اوہ دا مسلمانان مدبرکن دپن کو لیشی اوہ دا, آو دا می مسلمانوں میرے شی آو میرے اسلام احکام جاری کیوئی اللہ ورمسیح اوبلہ مسئلہ ذکر کی غنیوتونو بالاگر درکیدہ سے خلطی اغمک ہوئی گیا ظاہر تبور زاہر کی او سڑے اسلام راڑی نا مسلم بس پدر اتفاق کو ذکا اللہ پرمائی تاسو آگا تواعی جدا دیاریوی نو تاسو اللہ پر خبر بیانیں چی کذالک کنتم من قبل دینا اولان دی پا مکر کے تاسو آگا انہا اسلام با صحابہ پتھو پہنے پتھو مکر کے دیر خلق داسو چی با اسلام پتھو صحابہ ہوتی ذکا یروا خوفو دکا پیرانو غلبا نو اسلام با پتھو او آگا اسلام داگا انہا با قبل علی شو کلیمہ با په پایله اعتماد کول شه نبی اسلام صحابه او اعتماد کو جلا مسلمان نه الله وی بدید نو ولان تاسو چې بکلیما وې نو الله په تاسو احسان کړه بس د هغه کلمي ظاهري کلمه به تاسو نه قبول شوه او تاسو سر بنور دانش کولې چې دا ته یاري ویلې دا راځه به د روغوي نو چې کومه ما تاسو سره کولې شو الله فرمای اینده کټاسو جهاد کولای دا چې کیس راځي نو چې کومه ما مل تاسو سره شینداسي ما مل به اللہ فرمائی تاسو سامن زاہر مطابق ماملہ شمینا اللہ فرمائی کذالکا کنتم دارانگی وائی تاسو دارانگی وائی تاسو من قبل وران دے اسلام تاسو ظاهر ظاہر تبستا سکتے شو اعتماد بکولے شو تمنن اللہ علیکم الله پر تاسو اخسان کرو ظاہر اسلام و کلمتنا قبلولے شو نفتبینو تاسو غور کروئے اہم ملبل سرکوئی چکه متاص صحیحرا ان الله كان بما تعملون خبيرا الله تالا خبردار دي سجتا سو کوي الله بوجل دري لا يستاين قاعدون من المؤمنين غير اولي الدوار ما کول سره مناسبت ظاهر دي چې سړی ير جهاد ته خبره راشي راڅخه کې نتیجې حاله روانه قتل نه الله ان جهاد جهاد دې مه په ځلې ګټه دا بچا څوک احتیاط کا جهاد کې نبی اسلام بچي لشکرو نه لګل نو ته وایې چې کله کا سوال یا اذان وره نو بیا څوک مکټ لوي انتظار کوي داو داو د ترګیږي روان دا ربط مناسبت واضح تے اللہ مسئلہ بے یعنی چی جہاد کم ہے پاکش احتیاط کم نو ترغیب ورکی پہنے آیات کی جہاد تے یو مسئلہ ویم مسئلہ کا آیات کی اللہ تعالی بشارت ورکی دجنت نو زیر ورکی دی جہاد پزیلت بے نو گورا اللہ تعالی پرمائی لا يستغن ایل قائدون ندی برابر آن خلق چی اغن ناس تی جہاد لنزی. من المومنین دا مسلمانان وطن کے ناس تھی وہ غیر قلد وراغ ضرار والدنی بیماری پیشتہ گھڑ نہ دے شل نہ دے رون نہ دے بیمار نہ دے نور سو عذر وطنشتہ اس پا بیس جہاد لنیزی اللہ وی دے والمجاہدون کی سبیل اللہ او آغا خلق کی کم جہاد تے پلارد اللہ کی پخپل جان سرا چې په معلوم او جالم او جهاد کوي نو الله او الا رسول دا برابر نه دي دا هیڅ برابر نه دي کم به زرا ناشتي اس تکلیف او زر نشتا او چې کم کلی دا برابر نو دا مساله په ظاهر یو د تکې کلی کې وطن کې او الله مه تقبل سره دا غي بارک بس راشي ان شاء الله یو له سم برات په اخر کې چې غيغو غا ټیکټ کوي او ثواب ته ملایږي که تکاوت او راضی باغې او ثواب ملایږي دا اصولو له بل دا بمن الله تعالی په تل کېږي هر څو کې راځي او په ځای انشاء الله روان دي نو نشي کېږي چې کوم قزلت دا ټول غوونه مافه کړل زماتي پردې کړو نو ظاهر نه بړا چې الله ویډوال برابر نشي کېږي نو حدیث او تموي اجمالی تور او حوالا میں اندرقا رستو براشی خودلتا اللہ صرف دا خبر ذکر کئی او وصرا دا خبر ذکر کئی چه صور پذلت حاصل نمجاہدین نو گوڑا بوا کس مشو دا الله اللہ و الکرابر دیلی چکم بے اوسرا او چکم جہاد لتیلی خود دوین کسم خلق دے چه اغم ماغورین ودی آیات پر گره دارتا که منو دارتا که معذور دا نبیل اسلامی او معذور صحابی دی آغا پازا همو کب آنگیو دا اللہ تعالیٰ دی عروف پر نانزل کردی غیر او دی دور نو دویم قسم یو مجاہدین دی او دویم قسم پاتکی دون کی خلق داسی دی چھے آغا زرار والی مثلا روم او یا بیمار دی یا پالک والی دی نو دخلک چې کله د دخلو کو د جهاد نیت او شور کوي نو دیت هغه ثواب ملاویږي چې څنګه مجاهدین ته ملاویږي په یو درجه په دیمه مجاهدین سیواله ځکه په نیت کې دی او مجاهدین برابر دي او مجاهدین بل په جهاد دکو نه بل په جهاد دکو نه دواجنا هغه یو مرتبہ بدی باندې سیواله نور دی او هغه برابر د دې او هغه کلی دي دا نو د دې یو نته دا یوه ندي او وايي jihad یو کوم بل نو په داسه خلق باندې الله تعالی فرمایي چې پزیلت اور کړه د الله مجاهدین او مال او د نفس توجهنا په اغناس تو خلق باندې چې کوم د عذر د وجه نه استي درجه تن پیو مرتبه کې یو مرتبه به مجاهدین سی وایي حدیث کې مرাজি حدیث کې چکل انسان آمال کئی دا حدیث مطلق دارے نوس کئی تلاوت کئی نپل کئی چکل دے بیمارشنو اللہ کل اخفل پرشتو تو فرمائی اکتبو لعابدی ما کانی آمالو پس سحا زماند بندد پار آمال اولی کئی کمچی بدے سحاک کی کوئی نو کدب سل نپل کل نو دے پکڑ بانے پروت تا سل نپل ولی جی کدب جیہاد کاؤ اس نزی اول حدیث کی منازی نبی علیہ السلام پر یوں گو کبانی جیحات تلو نبی علیہ السلام صحابہ تو پرمائل تاسو نرست تس خلق پاتے شرنے تاسو چه سپر کوئی اپیو گاتا باندے تیری نو اغیق تاسو سرنی یعنی مطلب دارے چه کم تاسو سواب دے دا سواب دے سپر او دا گاتا تیری گو او دا مشکت برداش کولی دا اغیقن ملا او بیا او پرمائن زکا اغی عذر ایسار کردی اولائی کا حسابا همون عذر زکا خلق چیده عذر را ایسار کردی تاسو سا پر کرای پا گاٹو بانی تیرے گئے نو اغی تاسو سردی چی کم تاسو تا ملاویگی نو آغا سوابو اغی تا ملاویگی نو دا خوشوا دا آغا چا مسلا جسوک مازورین دی او نیت اشتا او سو جہاد لتی دې د ولا برابر د مجاهدین په درجې سيوالي او دا خبره یې اوس اته وره چې د عام حاصله په پر ځکه پای او پر فرض کې پای جهاد کړ پر ځاین کې نه نه پر فرض کې پای کړ نو الله تعالی پر ماي وو کل او وعد الله الحسنات تور سره د الله د جنت جیحاد تا ندیتی لی نیک آمال پی موسکی زکاة حج پر ایز ادا کئی نو دی سرم دا اللہ وادر دیتا په پا دینے کو آمال و جنت ورکئی او مجاہدین تا ملزون ہو اغاق پل آمال پر از واجبات اغاق پل جاو زکاة جیحاد پیلا سیوا نو آغای سرم دا اللہ دیتا و پا دینے کو آمال و باند جنت ورکئی و فضل اللہ المجاہدین اللہ پا زلت ورکڑ دے مجاہدین تا علل قاعدین پناخ خلق ګمان دلته آیت اوره ها دلته د ناس ته هغه نا خلق مراد دي کوم به عذر پاتشي هیڅ هیڅ اورې نشته میګر جهاد نشته مزي الله او په دې باندې الله په ځلته ورکړي اجر عظیما خو د دې لپاره په ځلته ورکړي مجاهدینو ته پدی خلق چې به عذر پاتشي وي او په دې دی یو درجه نه ورکړي اجر عظیم سره درجات من موپدی بانی دا پاسا دیرن ویلی مرتبی دیر مجاہدین دیر پار دا اللہ ترپا ومغفرتاً او بحششت ورحمتاً او رحمت دی. نمو پسرینو لیکلی دی چی دا کم قاعدین دیدینا آغا روخ خلق مرد دی اوپا آغای بانی مجاہدین دیر سیوا دی اکل ام داوچی کم روخ دیوپا تی شغل دی کم دی او چې کوم مجاهد د ناداو سواب د دنه ډیر انتهايي سیوالي نظر تکې آن خلک مرادي الله وي دې لپاره ترجيدي مرتبي و كان الله غفور رحيم دې اعلان کړه پهونکي مہربانا وګوره مسله د بیا کوم یو دل می دیتاوي چې دا جهاد فرض علن کې پایا فرض علن کې مطلب دا اسلامی حکومت اکدامی جہاد همک دفاعی جہاد همک اونور پر زرل کې اکدامی جہاد دا چې کلا اسلامی بچا کلا نا کلا کافرانو غلبه ته پریږدې او ملک به هما حمله کوي چې کافران دبوي چې جہاد حکم نخدمي دې ته اکدامی جہاد کلا نا کلا به شېری چې یاران کافرانو سره نوتې یو دپای جہاد دی په ملک سرحد ته پازي او یو داس د چوزای کی jihad دی لکه د بدر jihad ورو علی سلام الله فرض کی پایو صحابه ته پاتیش ډیر مون کلی عبد الله بن مطمسه بیا عثمان سے فروغ او پاتیش زکه د بیبی ماره ورو د نبی سلام نور واه په وا ده فرض علل کی پای چی بای کی پات کی دیشی او دا خبره په اگے کیدا الله ټولو سره د ثواب وعده جنت ته ملایي او چې کمرس په دی هغه په ثواب کې کم دي جوړ دي او کومجاهدین دین لکه ثواب هغه سیوا ده د مجاهدین نن لکه کم دی او دین نور نه سیوانې زکه دینیت شته او کدا پرځ عین پرځ عین دای له اوس مثلا زمون ملک باندې حمله وشو نه پاره کې چې وینسان دې ګونګاری دي ثواب سره کې الٹا ګونګاری پرسته پات کې چې کله مسلمانانو ته ملک باندې حمله بیا پس انا نباندي پنا لري نباني ټول وبيا ورځ بل ملک وبچکې بل اسلام وبچکې بیا په ټول باندې فرض بیا دانه چې کم لړل او له ثواب او چې کم ناشته نو ان دغه ثواب کم ديونه نه غرندې بیا الٹا ګناګار دي له تبسذام نه راځي امرم ځان ترانا دا ما چې کم دا دزې خپلې کموالي دا په فرض کې پای کې دا کفر ځای شي نو بیا الٹا ګناګاري دي چه دا آیات چه کم کل نازل شو دیکھ دا ایو پکینو غیر اکولی دورتکی پکینو نویل صلی اللہ علیہ السلامی اخپل صحابی لی اغیر رو گو چه دا آیات اولی زید ابن صحابی تے رو گوستو تا السلام مختلف کاتے بانو قرآن بیلکل نوچے کلا اما صحابی نویل صلی اللہ علیہ السلام رو گوستو بیلکلو دبارا نوی علیہ السلام <سؤال> دا آیات اغبان دیو لستو چدا اللہ نازل کرد دیکن دیو نوی علیہ السلام دیو صحابی دی عبداللہ ابن ام مکتوم نوی علیہ السلام دا آیات دیو ستو چوی کی او دے کیا غرار دیو نوی چپزیلتی اور دیو چرد مجاہدین او دیو پزیلت دی نوی بیا رسول اللہ کما دی جہاد طاقت لرین ما با جہاد کرو خوز غروب دیو پس نبی اسلام باندې نعمت سرت ده خبر الله نو خدمت لري يي خدمت ابن كثير له النبي اسلام باندې د و هي کیفیت شو شو ابل په د و هي کیفیت په وو کې څنګه د و هي کیفیت شو نن رسول الله تعالی لیکا لا يستوي من المؤمنين ورته ور قصي اوليک غیر اولي دوار دا کی په چه مجاهدين او ناس خلق بعذر ده برابر نه تسرد وعوذراناستی نو دوی داغیس را سواب کی برابر دی او روز تور بسی خویو مرتبتی نسیوانی نو دا آغا صحابی دیخوا مخ کمیم تاوستو اوزلویلو ترجمه کی درشمه کی بینشا اللہ را شا شددو دو جی نیو بل آیاتون نازل شیو او دا آیاتون دے داغمو کا کیرابی دلا خبر نو کری او اللہ تلا دا آیات نازل کو چی دا تکی پکی اولی کا چکم بیعوذراناست یوه خبروره یی دې بیا ترجمه کوم دل په کې د مجاهدین لپاره یوه درجه پای سیواله اورنګه درجه سیوالی نصور سورہ درجه دی حدیثو مختلف احادیث کې فضیلتونه راغلي دا په ورته سړي اوره وخت نه سنام پرمن چې کم انسان په الله ایمان لري او پر رسول باندې موس کۍ زکات ور کوي د رمضان روزې نيسي حج کوي چی نه په الله طالبان دي دا اکsternal لازمه ده چې دا انسان به جنته داخلي چې جهادي کړی او قنی کړی ته جهادي کړی او قنی کړی دا اصل مکه کې چکم کې پیدا شير طاوې کې ناسته صحابين عليه السلام ته رسول الله خلق لزيره نور کو خلق خوشاله چې دا واجب زکر نبی علیہ السلام و تو پر جنت کی سلک رجی دی اللہ تلا دا مجاہدین دا پر تلیار کری دی. او یو در جد و زمکی او دا اسمان میز اب نبی علیہ السلام پرمن نلپ جنت کی اللہ نا سوال که و نفس الوه الفردوس فردوس و نا مرقبہ جنت وارد زکر جنت میز دی او دا دی جنت آنا زی دے. او د دی دا پاس دا اللہ عرش دی اور جنت طول نحروں نبی علیہ السلام پر ملدنی جاری کی نبی علیہ السلام متذکہ ہوئی کہ خلق و تموائے دا اللہ دیکھے دے لئے فضیلت اہرے دے, دے مجاہدین پر اصل در جیلی لئے مرتبہ دا غلطا سچیں سو سوال کوئی نظان دا اللہ نا جنت تربا سوال مرتبہ اللہ مبارحل درجات احادیثو کی داگے تپسیل چھتا جو هغه چې ایمان لري ایمان درلوده سفر کوئ په سبيل الله په رضا الله کې وي ایمان درلوده بس ایمان اذا ضرقتم حرق لجتاس سفر کوي في سبيل اللہ فلانا دا اللہ کی دا اللہ دا تلمیو چطول دا تا فتبینونو تاس تحكید غور قوي ولا تقولو تاس موئے لمن آغا انسان تا القائل ایلی کم السلام اچی پیش کی اتاس تا السلام أس السلام سلامن اللہ السلام ایلائی کم السلام آچی پیش کتاز تسلام السلام علیکم اولا الہی اللہ محمد الرسول اللہ کریمی شہادت ہوئی لطاس موعد اس انسان کا لست مومنا چتنے مسلمان دا ختزان بچکو دیئے ویڈیو بطعون الله فرماني تاسو نتوي عرب والحياة الدنيا مال دجوان دنيا فا اندى الله إذا الله سرام غاني مكثيرتا واني مطنع دير دي كذلك أم دكارنجي كنتم غي تاسو من قبله وعنى دا إسلام دستاسنا ثمن الله عليكم نو الله يستانو كتاسو بانده استاسو زهري إسلامي قبولكو پټاسو باندې دلوي سن نو فتبينو تاسو غور کړئ تاسو ته کی کویا سیمه مال کاوي سم چې تاسو سره شي وی دا ان الله اي کنا الله تعالی کان بي ما تعالی تعملونا اي کان بي ما تعالی تعملونا د تاسو باندې چا دی نو بدر بدر کوي چستا الله تعالی په علم کړي تاسو کوم عمل کړ دا عمل موافق بدلره لا یست من قائبون برابر هغه ناس خلک تجي آدنا من المؤمنین د مسلمانانو نه غیر اول پرای چی دیني روان غیر اول پرای چی دیني خاندان د مراد <تصفح> لاندې کوږي ناجول ندی برابر کا عدود ولی فی سبی اللہی جدیدی آتی لارد اللہ کی بی اموالیم و آلکسیم پمالون اخفلو سرہ و پجانون اخفلو سرہ فاقوالاللہو المجاہدین فضیلت ورکر دی اللہ تعالی مجاہدین و تان بی اموالیم و آلکسیم جدیدی آتی پمالون اخفلو جانون اخفلو علن قائدین فضیلت ورکرنات و د دې نه یو مرتبه سواز د ید د دروازې په دې د فاجيہاتو وکړه ولله نه فرمایي دروازې پریکې نو سره د ټول سره ایو د ل سره او بل سره الله وعد کړی د الله الحسنات جنت د جزا هيستا فضل الله المجاهدين او فضیلت ورکل الله مجاهدین اللَّ مُجَاهِ تا پرزہ حات کی فرض کی پایه کی واجب کی نہ بلکہ ار یو کوئی کا ہر جہاد نی نو باہر هر جہاد ولا فضیلت فضل الله المجاهدین فضیلت ورکل الله مجاهدین تا عل اجران وعلمی مادرین وی اجر اغا اجر صدی درجاتی نی درجاتی منہو مرتبی دی درجی دی منہو دجاند دا اللہنا ومغفرتا او بخمدا ارش مکی ہی کرس مکی ورحمتا او رحمت وکان اللہ و دی اللہ تلا یا ولای ولی نیاخناخری نیا د قوت متین یا رحمن المساكين کریم خپلې د محکمات بیان شه الله وایم ان موږ د عامه په توفیق راه نصيب کریم خدای دې فضیلت چې کوم فضیلت د مجاهدین بیان شه الله د جهاد بیان شه ویشو کله الله دې مولکي پیدا کړ کریم خپل اسباب مهیا کړ موږ مرده شحالته را کړ یا الله ته راځي شیخ خپل نصیب و ور چې زو یال <سؤال> الله د قبر تز ترازي اخرت کې د دې ګي الله ترازي یال الله تز نه راځي صلی الله تعالی